О, Господи, чом же ти такий несправедливий, що не даєш нам, простим смертним, насолодитися витонченою, ретельно підготовленою помстою? Ось і йому, Іванові Богдановичу, лишилось одне єдине задоволення – стояти на біля бездиханного степанового тіла і нагло, але без силу, всміхатися в його широко розплющенні, проте вже мертві Ну, нічого, нічого. Він мертвий, а мертві подейкують, віддають усе, що коїться на нашій грішній землі. Либонь, нікчемна Степанова душа, якою зараз опікуються відьми, чорти та інші пекельні завсідники, бачить муки свого старого батька, якого катують у далекій імперській в'язниці, тож нехай мукаться додасться до опіків одвічного полум'я, в якому його нечистий дух смажитиметься до віку. Богданович сумно зітхнув, шкода все ж таки, що він не відібрав життя в Степана. Підвівся, обтрусив пил та бруд з колін, плюнув на холодний труп свого затятого ворога, а далі скочив на коня і поїхав своєю дорогою. Тепер лишалось привезти завтра на це місце одного зі шпигунів імператора Петра і сказати – ось він, особистий порученець з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи. Як бачите, він мертвий. Тож про гетьманські таємниці нехай розповість його старий батько. Він не міг не чути посвяченим у справи зрадника синка». Не виключено московити чимось нагородять Івана за вірність, адже обіцяли за голову Степана Раковича п'ять сотень червінців. От і буде, бодай сяка така компенсація за пережите нині розчарування. Нічого. Хай краще так, ніж зовсім ніяк. Глава п'ята Стрілою через степ Ваше милосте. Що? Звісно, Паолю було дуже і дуже незручно звертатися з подібним запитанням до самого великого магістра, але й утриматись він теж не міг. Ваша милосте, скажіть, будь ласка, от що? Ви тільки-но обмовились, що вбивство свого ворога вважали колись єдиним достойним виходом ситуації. Мабуть, я не надто добре зрозумів усю глибину думки вашої милості. Але тут юнак все-таки замовк, бо відчув, як невидима, але дужа рука залізною хваткою стискає його горло. Справді, коли взяти до уваги, що його запитання звернуто не до якоїсь пересічної людини, а до самого великого магістра, тоді, звісно. «Чом же ти замовк, мій маленький хробачок?» Паулю здалося, що пильний погляд принца зараз пробуравить його чоло у самісінькому центрі. Він весь зіщулився, але промовчав. Отакої, бачу, ти вже зрозумів, що відібрати у ворога життя то надто легко, а от забрати у ворога все, що для нього найдорожче, і лишити при цьому серед живих, аби він ошуканий мучився цим щодня, щогодини, щохвилини, оце і є найжахливіша кара. «Так, ваша милости!» – на знак повної згоди юнак схилив голову. «Ну-ну, хробачок, не сумуй. Згадайно, що тоді, давно-давно і у зовсім іншій землі, я мислив так само, як зараз мислиш ти. Шкода, звісно, що я обрав найлегший, а відтак і найменш дієвий шлях для помсти. Звісно, ворог мій був таким саме дурником – як і я тодішній, і ти нинішній, тобто він прагнув убити мене, от і все. Ну, хіба що трішечки помучити перед смертю. Але найбільше його фантазія та ненависть були абсолютно неспроможні. Так, так, саме так. Граф посміхнувся трохи голосніше і з несподіваною радістю додав: От бачиш, наша бесіда біля каміна. Виявилось корисною навіть для мене нинішнього, бо зараз я з особливою чіткістю усвідомив, що головною моєю вадою тоді було невміння ненавидіти, як це не дивно звучить. Почувши таке і справді несподіване зізнання, Пауль не зміг утримати здивованого вигуку. Ваше милости! Саме так, Хробачок, саме так, губи принца – скривилися в сухій презирливій посмішці, адже ненавидів я не так, тобто не тією мірою, що слід було ненавидіти ворога. Та й зрештою, абсолютно помилково обрав об'єкт для ненависті. Насправді ненавидіти слід було зовсім інших людей і за зовсім, зовсім інші речі. Бо усі біди йшли не від колишнього мого товариша по навчанню, як мені вважалось на той час. І зовсім не він понівечив моє життя. Тобто він також був винен, але менше від інших. І побачивши в очах Пауля німе запитання, граф уточнив. Від тих хробачок, кому безпосередньо або ж через посередників намагалися прислужитись ми обидва. Бо і він, і я, грішна душа, Коротше, ми намагалися знищити одне одного за будь-яку ціну. Як і тисячі інших маленьких людисьок, от що було найнебезпечнішим. Отакі от невеселі думки, юний мій хробачок. Цього разу великий магістр замовк надовго. Знадобилось нове, обережне хикання Пауля, щоб вивести його зі стану глибокої замисленості. «Чого тобі? Ваша милосте? Ну, ну, я слухаю, слухаю. Скажіть мені, будь ласка, а як ваша милість зрозуміли, хто це о той справжній ворог вашої милості?»